Окрім того, що вона відловлювала якийсь нечуваний еротизм уже від сплітання своїх і його пальців, можливість вільного дихання під водою, близьке сусідство велетенських риб і тремтіння тендітних коралів у такт її власним рухам, волочило марло якщо й не на дно архетипів, то вже на дно виміру звичайної людської чуттєвості точно. У неї ніби раптом влилися, впорхснулися, запірнули всі досі звідані моменти збудження від перших доторків нових коханців. Їй хотілося лементувати під водою, але ж саме підводна тиша і звук її власного дихання через регулятор змушували Марлу напружено на нажахано чогось чекати. І страшенно хотілося, щоб раптом скінчилося повітря щоб Марк перетворився сам на химерну рибину або відплив геть, залишивши Марлу жити на дні, або щоб вони обоє стали кимось на кшталт маленьких амфіпріоніне і вовтузилися в підводних кущах рибоїдах, аж поки вони їх не зжеруть. «А що каже підручник із дайвінгу з приводу сексу під водою?» – питала Марла свого інструктора, намагаючись – склепати інтерв'ю кілька днів потому. тому. «Що?» «Цікаво ж у вас тінейджерське видання?» Марк засміявся. «Не знаю. Багато хто говорить про це, але навряд чи хтось таки спробував». «А давай спробуємо?» – спитала Марла українською. «Пробач, що?» – ясна річ не зрозумів Марк. «Та так, нічого, не зважай». Є мені з ким пробувати. Портрети принца Арджуни. Теплий літній вечір у грудні. Марла раптом згадала, що це також було її дитячою мрією, хоча б раз мати свій день народження влітку. Ну от збулося. Пітній собі на здоров'я, вибігай під тропічну зливу чи просто сиди собі на підлозі в гаражі, малюй і відбивайся від малярійних комарів. Напередодні своїх уродин Марла, скажено, доробляла всілякий дріб'язок. Щось дописувала, щось доплановувала, а врешті-решт наквацяла помаранчевий на тлі рожево-синіх смуг автопортрет і заспокоїлася. Ух, падаючи на ліжку, казала вона Х'явмарові, все, я вже відкреативила на сьогодні. Щось таке». — Кен на мене напало, ніби я вмирати зібралася. Ну — Ну-ну, нічого, це ж просто останній день, коли тобі двадцять шість. — Придурок, мені двадцять два. — Ага, — засміявся Х'ялмар, — я знаю. Просто чомусь прийшло до голови двадцять шість. — У сезон дощів важко щось планувати. Ніколи не знаєш, коли почнеться злива. Триватиме вона дві години чи півтори доби, і яка після неї буде середня глибина калюж. Той день Марла із Х'ялмаром, кинувши монетку, випав герб їхати, товклися на мокрій автостанції, марно чекаючи автобуса в Бору-Будур. Чомусь завжди всюди на автобусних вокзалах, у бібліотеках, конторах і паспортних столах знаходиться вже «Я тут все знаю», що, запевняю вас, буде, коли насправді нічого не буде. Ну, та й пес із ним. Марла розкатала рукави куртки, ставало трохи зимно. Нічого страшного, може, храм сьогодні взагалі не працював. Шкода, але що, як ми туди поїдемо на світанок не твоїх уродин, а десь наступного дня? Спочатку Марла чомусь згадала, як колись переклали назву неборокових страхітливих уродин» на російську. Вийшли страшні уродини. А відтак Марла подумала, що якщо храм буддійський і Будда присутній в усьому, то чому би дню народження також не жити в кожному дні? Зрештою, вона і про це не подумала. Просто кивнула і поцілувала Х'ялмара в губи на загальну радість місцевих мешканців, що чекали своїх смішних різнокольорових автобусів. Вулиці міста Джокджакарта у вологий сезон набували, якщо не шарму, то принаймні певної придатності для дихання. Марла, наприклад, уже могла їздити на мопеді, не вдягаючи карбонову маску. Х'ялмар, сумуючи з того, що в Марленому рейтингу міст Бангкок, Сінгапур, Джакарта, Джокджа остання займала найсумніше місце, Тут і там намагався тикнути Марлу носом у красоти і переваги їхнього містечка. «Ну, давай, пройдемося пішки. Нам же недалеко. Та й свіжо, ніби після дощу». «Окей», – погодилася Марла. «Ходімо». І, діставшись до найближчого сміттєзвалища, тут же, обіч головної дороги, в долині річки з живописними терасами уже невизначених кольорів, Обережно, щоб не вступити майже босими в легких сандалях ногами у смердючі скупчення, Марла вдавалася до своїх антропологічних роздумів. «От скажи мені, ялмаре мій просвітлений, чого місцеві жителі так люто ненавидять свій бляха рідний край?»